DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on IISRAELI MINUTID. Iisraelis tähistatakse sel nädalal riigi 75. aastapäeva. Juudi kalendri järgi on selleks Jaari kuu viies päev, mis meie kalendris on tänavu kolmapäev 26. aprill. Kuna kolmapäev sai alguse teisipäeva päikse loojanguga, siis alustati selle täistamist juba teisipäeva õhtul. Iisraelis valitseb seisukoht, et riik võlgneb oma iseseisvuse eest tänu nendele, kes on langenud selle kaitsel. Seetõttu on valitud iseseisvuspäevale eelnev päev mälestuspäevaks. Need kaks päeva on väga erineva meeleoluga ja tundub, et ei ole lihtne minna hetkega üle ühelt teisele. Seda oleks lihtsam teha, kui öö jääks vahele. Kuna Iisraelis vahetub juudi kalendri järgi ööpäev sisuliselt õhtul, loojangul, tuleb ennast leina meeleolust ka hetkega ümber lülitada rõõmu ja tänulikuse lainele. Tundub, et sellised üleminekud ongi võimalikud ainult juudikultuuris. Teisalt elu isegi pakub ju rõõmu ja leina vaheldumisi ilma pikemate sisse juhatusteta. Nii siis on nende pidupäevade pidamisel tegemist väga elulise ilminguga. Olen nendel pühadel isega viibinud Iisvalis ja lähedalt näinud nende aasta kõige kurvema päevad seremooniaid ja meedie kajastusi ning päikise loojudes astunud Jerusalema kesklinna isedes päeva pidustuste keskele, mis on täielikuks vastandiks mälestuspäeval toimunule. Iseseisust võib iseloomustada kui kõige rõõmsamat rahvapidu, mida olen näinud. Nii kaugele kui silmulatus oli näha masse liikumas läbi Jerusalema kesklinna, kõikil käes rahvusvärvides sinivalged lipud, õhupallid ja muud Iisrali sümbolid. Paljudel olid rõivadke sinivalgetes värvides. Kõikel mängis meeleolukas muusika, enamasti rahvuslikumat laadi. Tänavate ääres olid müügiletid, kus oli võimalik endale kõike rahvuslikuga soetada. Tänavu on suuri pühi tumestamas poliitiline lõhe parema ja vasaku tiiva vahel, mille kõige nähtavamaks osaks on erimeelsus justiisreformi osas. Lihtsustatud käsitluse põhjal võiks arvata, et kui jätaks reformi tegemata, saabuks üks meel ja probleem oleks lahendatud. Kohtureformi tegijad on juba mitte nädalat selle külmutanud ja asunud oppositsiooniga koos läbirääkimiste laua taha, et saavutada kõiki rahuldav kompromiss. Protestiaktsioonid käivad vaatamata sellele endises mõõdus edasi ja sõnumid nende loosungitel on lihtsalt valitsuse vastased kõigis aspektides. President Isaac Herzog esines enne pühi mitmete pöördumistega rahva poole jätta erimeelsused pühadajaks kõrvale ja keskenduda nende rahva jaoks kõige erilisematele päevadele. Kuna tegemist on palju teaks kõige lähedasemate inimeste mälestusega, ei tohi keegi seda rikkuda oma poliitiliste seisukohtade peale surumisega. Veel vähem teede ja juurde pääsude blokkeerimisega, nagu mitmed protestiaktsioonid seda tegid. Presidendi sõnumile sekundeeris ka kaitsavee juhataja Kindral Hersli Halevi. Mälestuspäev algas esmaspäeva õhtul päikese loojangujal, kell kaheksa õhtul kõlas kõikjal avalikusruumis sireen, mida dubleerisid ka meediakanalid. See oli märguandeks, et kõik tegevus peatuks minutiliseks leina seisakuks. Sama kordus teisipäeva hommikul kell 11. Mälestuspäeval külastavad paljud oma sõdades või tõttu langenud sugulaste ja lähedaste haudasid. Peetakse ka riikliked hukkunud hukkunute mälestuseks. Mälestatakse kõiki, kes on riigi kaitses langenud, ei tehta vahet, kas selle kaitse langes sõjas, riiklikul erioperatsioonil olles, terrorismi vastu võideldes või terrorismi ohvrina. Möödunud aasta päevast alates on Iisraelist langenud 59 sõdurit ja 31 siviilisikut. Lisaks nendel on hukkunud 86 varema avata saanud isikut. Kokku on Israelist langenud ligi 24 000 inimest, keda sel päeval mälestatakse. Iisrael arvestab nende hulkaga riigi kasuks tegutseid veel enne oma riigi välja kuulutamist seda alates aastast 1860, kui juudid hakkasid alijal lainetena oma põlisele kodumaale tagasi pöörduma. Teisipäeva õhtul toimus Hersli mäe sõjaväe kalmistul tõrviku seremoonia, millega lõppes see kurb ja mõtlik mälestuspäev ja algas rõõmu rohke Tänavune isesõjus päev ehk taastatud riigi aastapäev on väga oluliseks verstapostiks riigi ajaloos. 75. aastapäeva nimetatakse ka teemant aastapäevaks. See on tähiseks, mille puhul enamasti peatutakse, et vaadata tagasi saavutatule ja ka ettepoole, et seada sihti, kuhu soovitakse välja jõuda. Iisraeli on kohane sel puhul õnnitleda. Selleks on ka mitmeid häid põhjuseid. Kui nimetada vaid mõnda, siis esmalt oli riigi taastamine 1948. aastal pärast ligi 2000. aastat ekshiili oma ajaloolisel territooriumil tohutu ime. Teiseks tuleks nimetada selle püsimist väike riigina vainulikus ümbruses, kus läbi kogu taaseise iseseisvuse aja on naabrit üritanud seda küll sõjas, küll kõige muude meetodite kaudu hävitada. Kolmandaks on riigi areng. Vaatamata kõigele vastuseisudele ja raskustele on Iisraelis saanud uskumatu edulugu. Kuigi Iisrael on endiselt väike riik, kuulub see enamuse näitete poolest maailma kümne tip tegijauhulka. Iisrael ei olnud ligi 2000 aastat ainult okupeeritud, vaid ka juudi rahvas oli hajutatud üle kogu maailma laiali. Sellise riigi taastamine on ainulaadne pretsedent. Ma riigi taastades otsustas rahvas mitte luua uut riiki, vaid taastada vana. Meil on eestlastena sarnane kogemus, kuigi meie riik oli okkupeeritud vaid vähem kui 50 aastat ja enamus rahvast oli kohapeal alles. Iisrael otsustas riigi keeleks valida taas heebrea keele. See on keel, milles on kirjutatud algne kogu maailmale oluline jumala ilmutus inimkonnale, piibel. See keel oli ka Iisali rahva suhtlusvahendiks läbi pikka ajaloo enne kodumaalt hajutamist ja ka pühakirja ja vaimuliku suhtlemise keeleks aegadel, kui rahvas elas üle kogu maailma aeg siilis. Lisaks sellele valis Iisal oma rahaühikuks vana rahvusvaluuta seekli. Seadusandikuks koguks sai Knesset, nagu oli ka vanadel aegadel, selle liikmete arvuks sai 120, nagu Nehemia oli määranud umbes 2500 aastat tagasi. Tänavu meenutati ka Iisraeli esimest iseseisvuspäeva, mitte seda, mis toimus 1949. aastal, vaid seda, mis toimus ligi 3500 aastat tagasi, kui Joosua oli edukalt vallutanud Kaananimaa alistades 31. Selle maa kuningat. Sarnaselt tänase päevaga ei tulnud need võidud kergelt, vaid rahvas pidi iga ala teie maa eest võitlema, seda vaatamata jumala toetusele andase maa rahvale. Ka tänane maa ei ole tulnud neile kergemini. Garantiiks on vaid jumala tõotused. Joosua pidas oma iseseisvuspäeva kõne Seekemi linnas Kerisime ja Eebali õnnistuse ja needuse mäe vahel. Seal uuendas ta kogu rahva lepingut jumalaga. Rahva vastus oli selge nad ütlesid Meie tee meissandat, see on kirjutatud Joosua raamatu 24. peatükis. Ka Israeli tänavune peaminister on oma kõnedes korduvalt siteerinud Piiblit. Samuti on ta korduvalt viidanud Iisraeli rahva õigusel oma maale, mis tuleb Jumala antud mandaadist, seda nii ühe roos kui ka mitmetel teistel rahvusvahelistel foorumitel. Mitmed läne juhid ei võta täna piiblit autoriteedina ja on unustanud suhtlemise Jumala kui loojaga. Tundub, et Iisrael jätkab siin ka Jumala poolt antud mandaadi kohaselt ja tunnustab teda oma ülimajuhina. juhinna. Iisrael on tänavu saanud maailma suurriikidega võrdseks supervõimuks. Teritoriumiga, mis on poole väiksem kui Eesti ja millest enamus on kõrb ning vainuliku riikidega ümbritsetuna, on Iisrael saavutanud majandusgigandi seisuse. Kui vaid mõnda nimetada, on Iisrael maailma esiriaastartuppide, tehnoloogia, sõjatööstuse, juveelitööstuse, põllumajanduse, ravimitööstuse, muusika, turismi ja paljudes muudes valdkondades. Kui veel kümnend tagasi ei olnud Iisralil oma maavarasid või seda vähest, mis oli, ei kaevandatud, siis nüüdseks on saanud iisali kaasist tohutu eksportartikkel. Iisal on juba müünud ka esimese saadete senastat. Tarkus ja intellektuaalne varandus ületab selles riigis kindlasti kõik käega katsutava. Usuinimestel on see eelkõige piiblimaa. Koht, kus tuli meile kirja pandud kogu teave jumalast. Samuti koht, kuhu Jumal otsus saata lunastaja Jeesuse, et saada lepitatud temaga ja pärida iga veseelu. Iisraeli riigi taastamine 75 aastat tagasi ei olnud juutide vandenõu. See oli osa piiblis ette kuulutatud Jumala plaanist. Nagu ka sajandit tagasi, on Jumal annud selle rahvale mandaadi oma tahte ellu nüüd. Loodame, et nad tulevad sellega hästi toime. Palju õnne, Iisrael taas iseseisvuse 75. aasta päeva puhul iisraeli minutid te koolsit saadet iiisraeli minutid mina olen saatejuht Peeter rvusu Of shi berchu no he